A Máté 14-ben leszünk ma. So if you want to uh, find that in your Bibles. keresétek meg ezt a bibliátokban. at one of the most famous it's one of the most famous things that Jesus did. Mindig ezt mondom, de most is azt mondom, hogy ez az egyik leghíresebb dolog, amit uh, Jézus tett. Amit What did Jesus do? Tett, mit is tett? Well, he healed people, gyógyított embereket. fed people. Megetette őket. Taught, és azt is tudja mindenki, hogy a vízen járt. I mean, not all the time. It Jó, a, hát all the time. Nem you állandóan know? így közlekedett a vízen. De maga ez a tény, hogy ezt meg tudta tenni, ez fantasztikus. So we're going to be in Matthew 14. Verse 22. Hát a második 142-től indulunk. And the, the thing that we uh, that we know about the disciples we're going to see here. As tudunk, azt tudjuk a tanítványokról, és ezt itt is fogjuk látni. Is it really they they had never read this chapter in the Bible before? Hogy ők ezt a fejezetet még soha nem olvasták a Bibliából. They, they didn't know what was going to happen. Nem tudták előre, hogy mi fog történni. Uh, probably a year earlier, they, they had already been in a, a massive storm with Jesus. Nagyjából egy évvel ezt megelőzően, ő már volt a együtt egy hatalmas viharban. Olyan vihar volt ez, hogy nem tudták átszelni a, a tavat, And they a viharban. Were panicking. És pánikoltak. nagyon féltek.: But fortunately, de szerencsére, Jesus was right there in the boat. Jézus pont ott volt a csónakban. He was sleeping, igaz, hogy aludt? He had a busy day of ministry. Nagyon uh, fárasztó napja volt a szolgálatban. He was resting. Pihent. And they woke him up. és fölkeltették. And he calmed the storm. és aztán ő lecsendesítette a vihart. Similarly. Hasonlóképpen, Itt ebben a részben is Jézusnak és a tanítványainak egy nagyon ö, ö, zsúfolt napjuk volt a szolgálatban, They're tired, fáradtak, they get into a boat, beszállnak egy hajóba, row across the lake, hogy átszeljék a tavat, and another storm comes, és ismét eljön egy vihar. And they, they row for hours, about nine hours órákig eveznek, körülbelül kilenc órán keresztül eveznek, they're, they're és még mindig nem jutnak sehova. They, they weary, kifáradnak, és akkor meglátják Jézust a vizen. They, they Persze nem tudják, hogy ő az, they, they azt hiszik, hogy kísértet, and they sikítanak egyet, I mean, they're panicking. Teljesen pánikban vannak just megint. This, this storm, Tehát megint uh, meglátjuk ugyanezt a képet, hogy itt vannak a tanítványok egy viharban és félnek. And they're tired. És fáradtak. They don't know how they're going to get out of it. Nem tudják, hogy folynak ebből kikerülni. <laughs> és nem tudják, hogy mit akar tőlük ez a kísértet. And the, you know it's It's kind of like Ez nagyjából úgy néz ki, mint azok a viharok, amiken mi megyünk keresztül az életünkben. We look in the bottom of the boat, and Jesus isn't there, you know? Megnézzük a, Jesus? A, a hajó alját, és nincs ott Jézus, hát akkor hol van? You know, blowing, fújnak a szelek, big, csapkodnak a hullámok. You know, some people in the boat, probably like, you know, The water out. Biztos voltak emberek a hajóban, akik vödörrel próbálták like, kihozni onnan a vizet. Mikor lesz már ennek vége? And then, and then... That's, that's when, that's when it always happens, right? és akkor ugye mindig ilyenkor történik ez? we, you know, we, have, a, we have a friend uh, that we're really looking forward to see next week. Van egy barátunk, uh, akit nagyon várjuk, hogy már találkozunk so, vele. jövő year, héten. Than, than we are, right? 30 how old? Tony. Tony. How old is Tony? Egy néhány évvel fiatalabb nálunk. Fiatal. Uh, um, egy tanár. Yeah. and. Um, He had a heart attack. Uh, and Last Wednesday, Tuesday. Wednesday. And uh Wednesday. And uh you know had surgery. Megmütötték. Wednesday. Wednesday. Wednesday. Wednesday. Wednesday. Wednesday. to, to, to, talk to uh, His wife, his good és uh, tudtukunk beszélni a feleségével, aki az én jó barátnőm. You know, yeah, it's scary, scary thought, you know? Nagyon nagyon nehéz gondolat volt, vagy félelmetes. Innentől most akkor már egyedül kell nevelnie Would, a négy gyerekét. Is she, is she losing, you know, her best friend in life? elveszíti a legjobb barátját. You know, like, and, Today on Facebook, or last night, I think I looked. Azt is amagy mut, előző este megnéztem a Facebookot. Tony, this young man. Tony, ez a fiatalember. ember. one of the funniest guys I know? A közeidik legvitzsésebb figura, akit ismerünk. Who says I'll, I'll soon be able to go home from my my well-planned heart attack? Azt mondja, hogy a korházból küldi ezt az üzenetet, hogy hamarosan hazatérhetek a jól időzített, jól megtervezett szívroham után. You know. It's funny, Ez funny because nobody plans vicces. a heart attack, right? hát, Ki az aki meg egy szív szívrohamot? And of course I wrote Persze, én azt írtam neki. Well, that's good to know. Jó tudni. Uh, attack, hogyha én tervezem majd a saját szívrohamomat, akkor majd előbb beszélünk, hogy mikor and, is legyen ez. És like akkor a felesége is írt, hogyha legközelebb tervezel ilyet, akkor velem is konzultál előtte. You know, life is írt, hogyha legközelebb tervezel ilyet, Oh, just doesn't seem like we're getting somewhere. Tehát az élet nehéz, kemény, is, és mi is evezünk a hajónkban, és úgy néz ki sokszor, hogy sehol se jutunk. And then és vannak olyan dolgok, amik történnek, amik megrettentenek minket, és teljesen inunkba száll a bátorságunk tőle. But for the it was Jesus to the De szerencsére a tanítványok számára Jézus jött, hogy megmentse őket. Now, What happens before this is the feeding of the 5000. És ugye ami ez előtt történik, az az 5000 ember megetetése. And uh, if you remember, Jesus said, let's get away from here. Let's get away from the crowds and let's go pray. És ugye ha emlékeztek erre, akkor Jézus azt mondta, hogy menjünk el és keressünk egy, egy csendes helyet és imádkozzunk. And uh, so we got into a boat with the disciples and they kind of went across the lake, but the people és ezért beszálltak a tanítványokkal egy, egy hajóba, és átszállték a tavat, de a, a, a sokaság látta, hogy ők mit csinálnak, és akkor így a, a szárazföldön követték őket. És Jézus nagyon együttérzően bánt velük, szolgált velük, feléjük. Uh, Hungry, he fed them, és amikor este ledett, akkor, akkor ugye éhes lett a sokaság, és Ő Jézus csodával határos módon vagy, vagy igazán csodát hajtott végre és megetette őket. John, this, says, és János, amikor ő beszámol erről az eseményről, azt mondja, so excited, hogy az emberek annyira izgatottak lettek. Hogy meg akarták ragadni Jézust, és ő akarták tenni erőszakkal. Nem szeretnéd, hogyha neked is olyan elnököd lenne, vagy olyan királyod, aki így egy csettintéssel kenyeret ad mindenkinek? Azt hiszem, hogy a legtöbb választás így zajlik. If a politician can promise the most, you know some van egy olyan politikus aki a legtöbb ember számára tud a legtöbb uh, ígéretet adni akkor valószínű hogy ő fog nyerni. You know, elections on, on or or Általában a választásokat nem elvek és, és igazság uh, alapján nyeri valaki. They're usually hanem általában az emberek pénztárcájára megy rá ez az egész. Mert mindig olyan királyt és olyan elnököt szeretnénk, akik, aki kenyeret ad nekünk. És ezek az emberek nagyon izgatottak lettek helps us with this first sentence in Matthew. És ez az információ segít nekünk a az első mondatot megérteni. Cuz verse 22 says immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. 22-es vers. Jézus azután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg elbocsáthatja a sokaságot. Immediately. Azon nyomban. Jesus is like wait this isn't this isn't the father's plan. Jézus azt mondta, hogy na jó, hát ez okay. nem az atya terve. Like, no, no, no, we're, we're nem, nem, én mi Én nem akarom, hogy engem királyát tegyenek a kenyér miatt. Jézus más miatt szeretett based, volna király lenni. Based on his sacrifice. Az ő áldozata miatt. Based on The fact that he can our sins. és amiatt, hogy ő meg tudja bocsátani, ami bűneinket. He wants so much more for us than to be our bread king. Annyira, ö, többre vágyik ő annál, mint hogy ő egy ilyen kenyéradó királyunk legyen. And this is, um, this is a problem. Many times you share the with somebody, És ez sokszor problémát jelent, amikor valakivel megosztod az evangéliumot. And you say, yeah, I was, I was, uh, I was depressed, and then és mondjuk azt mondod neki, hogy nagyon depressziós voltam, megtértem, és Isten örömöt adott nekem. They really know what it means to Nem igazán tudja ez a személy, hogy mit jelent az, hogy megtértem. But they look at their own life. De a saját életükre néznek. És akkor azt mondják, hát én is szomorú vagyok. Én is szeretnék boldog és, lenni. És jobban szeretnék az örömöt kapni, mint Jézus. Jobban szeretik az ajándékot, mint az ajándékozót. És egy ideig eljárnak gyülekezetbe. Kicsit úgy jól érzik magukat egy ideig. because they haven't forsaken all. De mivel nem hagytak ott mindent, sins, mivel nem bánták meg a bűneiket, really well. nem igazán szeretik jól Jézust. In, in És sokszor nem maradnak meg a hitben. Mert Jézus nem azt szeretné, hogyha mi őt csak is azért szeretnénk, hogy ő örömöt ad nekünk. A Biblia azt mondja, hogy ő gondoskodik az ő népéről. De nem csak ezért szeretne a királyunk lenni, hogy ő gondoskodhasson rólunk. He wants to you. Hanem szeretne neked megbocsájtani. He wants to make you holy. Szeretne téged szenté tenni. Szeretne téged Szeretné, hogyha abba hagynád azt, hogy csak a, a világnak a, a csillogását szereted. You know, you know, uh, you know, Szeretné, hogyha nem csak a kis ö, felfújható medencédet ö, szeretnéd a, a hátsó udvarban, hátsó kertben. Because he wants to Szerencsétlen kis medencéd helyett szeretne a tengerpartra elvinni téged. Értitek a hasonlatot? Mi sokszor értéktelen dolgokat szeretünk. Jézus nem azt szeretné, hogyha mi a kenyeret vagy a pénzt szeretnénk. De de ő a királyunk szeretne lenni. Terms, De úgy szeretne a királyunk lenni, ahogy ő akarja, és nem úgy, ahogy mi akarjuk ezt. És azt mondja itt az igen, hogy kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak a hajóba. Valószínű azért, mert a tanítványok ugyanígy gondolkodtak. This is great, Jesus. Hát ez tök Jézus. Soha nem volt még körülötted ennyire nagy tömeg. They're ready to make you king. És készen állnak arra, It's time. hogy királyjel vesz ki. Let's, Let's do it. Készen van arra, hogy, <coughs> bocsánat, hogy te legyél a király, menjünk Jeruzsálembe, csináljuk, tök jó. Hát erre vártál, nem? És Jézus azt mondja, nem, nem erre vártam, szálljatok be it's a not, hajóba. It's not my time. Nem, nem jött el még az én időm. This isn't the way. Nem így szeretném get ezt. Szálljatok be a hajóba. But Jesus, De Jézus. Gondolj hogy többet másokat tudod, ha szálljátok be a Gondolj arra, hogy mennyivel több ember tudná tanítani, hogyha király lennél. És kirughatnád a rómaiakat végre Jeruzsálembe? Szálljatok be a hajóba. The <coughs> Kényszeríti őket, hogy so, szálljanak be. A Azért, mert az atyának terve volt a fiára. And he sends his away. És elküldi a tanítványokat. Nem hogy a nem akarja, hogy őket megfertőzze ez a hamis elvárás. Crowds, Elbocsátja a tömeget, by és felmegy a hegyre magányosan imádkozni. Finally Jesus gets alone with his father. Végre Jézus egyedül lehetett az atyával. This is this is why he went across the the lake to begin with. Ezért akart már az elején is átmenni a tabon. And though he was always willing to minister to people. És bár mindig készen állt arra, hogy szolgáljon az emberek felé. Ministry never replaced his ez a szolgálat soha nem helyettesíthette az ő atyával való kapcsolatát. It shouldn't for us either. És számunkra is így kell, hogy ez legyen. Uh, sometimes I feel prone to go, uh, you know, go out and share my faith with somebody. Sokszor úgy érzem, hogy szeretnék elmenni és megosztani a hitemet valakivel. to um, compensate fact Read my Bible, prayed in a couple days. Hogy mint egy kompenzáció azért, hogy nem olvastam az igét és nem imádkoztam az elmúlt pár napban. Jó. Then... Istenem, akkor majd kiavítom ezt, azzal, hogy teszek valamit, érted? It just sounds bad, doesn't it? Ez kicsit van rosszul no. hangzik, nem? Nem, Jézus szeretne kapcsolatban lenni velünk. More than he wants us to be his slaves. Jobban vágyik erre, mint arra, hogy a rabszolgái legyünk. Természetesen szeretné, hogyha szolgálnánk őt. He wants us to him. Szeretné, hogyha őt képviselnénk. The Father, kind of really De hogyha nincsen élő kapcsolatunk az atyával, akkor egyáltalán hogyan tudjuk őt szolgálni? És itt hogy a szolgálatunk az atyával és látjuk azt itt, hogy az, hogy közösségben volt az atyával, az számára nagyon nagy fontossággal bírt. He would rather sit alone with his father than enjoy the praise of 5, men plus women and children. Inkább az atyával ült egyedül, mint hogy élvezze az 5000 férfi plusz asszonyok és gyerekeknek a, a dicséretét. I mean, uh, csak was just thinking, you know. Csak just imagine you're like in a big sports arena, you Hogy know, there's people there. Nagy sportstadionban vagy ott van tízezer ember. And they're all going, "Yeah!" És mindannyian tapsolnak. And you're right there in the middle. Te vagy ott középen. Going, és ott er, er, going, magad. mindenki téged. One, mindenki yeah. téged ünnepelt, te vagy az igazi. You know, uh, how many of us would would, would like to Hányan vagyunk itt olyanok, akik ehelyett inkább azt választanánk, hogy az atyával ülünk egyedül, és hallgatjuk, ahogy ő mondja azt, hogy te vagy az én szeretett fiam, vagy lányom, és benned gyönyörködöm. But that's what matters. De igazán ez a fontos. The, the opinion of the father matters. Igazán az atya véleménye az, ami számít. Az atya véleménye az, ami számít doesn't matter. What is Jesus praying for? On Jézus? the hill. A uh, I'm, I'm thinking that one of the things is that he is struggling with that temptation, that very temptation, to accept the offer to be king. I'm just guessing. Én azt gondolom, hogy talán még ő is viaskodik ezzel a kísértéssel, hogy elfogadja, hogy őt királyát tegyék. Csak is, gondolom, ez egy találgatás. Lehet, hogy a sátán így kísérti őt, hogy letérjen a helyes útról. And és ő egyedül akar maradni az atyával, és megkérdezi tőle, hogy atyám, csak emlékeztes, hogy akkor hogy is volt, mi a te terved? He's there, just praying in the face of temptation. Ott van, és imádkozik, amikor szembe kell szállnia a kísértéssel. Being of the will. És emlékezteti magát az atya akaratára. I think also, Azt gondolom, hogy van még valami, Szerintem Jézus a tanítványaiért is imádkozik. In the face of their temptation. Az ő kísértésükért. Father, help them to see that I'm not just a bread king. Atyám emlékeztesd őket és mutasd meg nekik, hogy én csak én nem egy ilyen kenyeret adó király vagyok. Mutasd meg nekik, hogy az ő elvárásaik azok helytelenek. But that I'm your son és én a te fiad vagyok. You. Én neked engedelmeskedem. You have a plan. és neked van egy terved. János azt is elmondja, hogy Jézus, amikor ott ült a hegyen, akkor látta a tanítványokat. He, he sees in the Going nowhere. the Because the wind is against them. And I'm sure he's praying for them. Because them. them. Regardless of what kind of situations that we find ourselves in. Vagy mindent, hogy milyen helyzetben találjuk mi magunkat. Uh, you know the difficult, you know. Ezek nehézek. You know we we can't we can't minimize the the pain and the suffering and the confusion that we experience here. It's real. Nem, right? nem tudjuk lekicsinyelni azt a azt a nehézséget, azt a azt a kemény életet, amivel itt szembe kell néznünk, Ez ez valóságos. És talán he? mi is azon kapjuk magunkat, hogy azt kérdezzük, hogy és hol van Jézus? But the ige azt mondja, hogy Jézus most. a place. Egy hasonló helyen van. Mountain, Nem egy hegyen van, hanem a mennyben. At right az atya jobbján van. And és az igen, hogy ő lát minket, és imádkozik értünk. You may not understand, it, may not feel, it, you may not recognize, it, but he's praying for you. hogy nem érzed ezt, vagy nem nem látod azt, hogy ez valóság, hogy hogy imátkozik érted, de ez tényleg így van. He may seem far away, but he's not uninvolved. Lehet, hogy azt gondolod, hogy ő messze van, de ő egyáltalán nem maradt ki az életedből. Let's see, verse 23 says, And after he had dismissed the crowds, he went up to the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat, by this time, was a long way from land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. A 23. questől, de miután elbocsájtotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus, a tengeren járva. The a negyedik éjszakai őrváltás az hajnali három és hat órát jelent az a közötti időtartamot. Lehet hogy már egy kicsit szürkül az ég és és uh, jön fel a nap. But they've been rowing all de már night. egész éjszaka evestek. Az ellenszélben. Getting Sehol nem jutottak ezzel. Néha Isten azért küldi a viharokat, hogy kijavítson valamit az életünkben. The storm he sent, uh, way. Amikor uh, arra gondoltok, hogy Jónás uh, életébe is egy vihart küldött. Mert Jónás nem akart Istennek engedelmeskedni. So God sent a storm. Tehát Isten küldött egy vihart. Uh, It's interesting to know that these these disciples are in the storm right now, not because they've disobeyed. Érdekes tudni, hogy ezek a tanítványok nem azért vannak éppen a vízárban, mert engedetlenek voltak. But precisely because they did obey. Hanem pontosan azért, mert engedelmesek voltak. It seems Jesus Jesus thought he knew. Úgy tűnik, hogy Jézus tudta, that the disciples would be safer hogy a, a tanítványok nagyobb biztonságban lesznek in the of the storm, a vihar közepében in the of the lake, a tó közepén mint a őköt csodáló tömeg közepén mint a őket csodáló tömeg közepén sometimes when we obey jesus we experience Néha, amikor mi engedelmeskedünk Jézusnak, akkor mi is megtapasztalunk viharokat. It's not because God is punishing us, nem azért, mert Isten büntet minket. Or us, vagy, vagy ezzel valamit ki akar javítani az életünkben. Általában ilyenkor tanítani szeretne minket. He's to for szeretne minket felkészíteni valamire. He's to, he want, he wants us to grow. Szeretné azt, ha növekednénk. És visszatom, hogy a számára egy nagy különböző és látjuk mindjárt azt, hogy a tanítványoknak nagy lehetőségük adódik arra, hogy növekedjenek. That Jesus came to them on the water. Tat Jézus odament hozzájuk a tengere járva. And Mark in his gospel says that Jesus made to go by them. That Jesus was like, you know, és Mark evangéliuma azt mondja, hogy Jézus így, így, kvázi így, elsétált a hajójuk mellett. Csak úgy, tett, mintha csak úgy úgy el akarna sétálni mellettük. Ez kicsit vicces. Nem tudom, hogy ez mit jelent. But he's just walking on the water. He's just like, a tengeren. As if he would pass them. Mint ha el akarna menni mellettük. And remember they're in the boat backwards rowing. És emlékeztek, hogy ugye háttal ülnek a csónakban és eveznek. És ahogy you know, kicsit világosodik az alja, látnak valakit ott a vizem. Lehet, kind of bobbing up and down, Lehet, hogy kicsit úgy úgy leföl, a hullámok. You know, maybe lightning, you know, lightning. Az is lehet, hogy villámok is voltak. And a they see és a villámok egy másodpercre megvilágították azt a valamit. Láttad? <laughs> mi, mi volt az? Body, person, és, hogyha, és amikor rájöttek, hogy ez egy emberi test, ez egy, ez egy személy, Right here in verse 26 says, But when the disciples saw him walking on the water, they were terrified. 26-os vers, amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek. They said it's a ghost and they cried out with fear. mondták, hogy kísértet, és ilyetükben felkiáltottak. Terrified, cried. Megrettentek, felkiáltottak. Fear, félelmükben. Értitek mi volt? Teljesen pánikoltak. Grown men, felnőtt férfiak. Felnőtt férfiak teljesen ki voltak borolva. And then Jesus says immediately verse azonnal megszólította őket 27-es vers. Take én vagyok. Ne féljetek. The most common command in all of scripture. Az egyik leggyakoribb parancs az igében. the Bible's full of commands. A Biblia ugye tele van parancsolatokkal. That's most frequent in the Bible is do not be afraid és az egyik leggyakoribb vagy a leggyakoribb ilyen parancs az az, hogy ne félj about 106 times hundred and six times 106 you fordul elő know csak ha valaki tudni akarta do not be afraid hogy ne félj we'll talk about fear maybe at the end if I have some time ha még van időnk akkor egy kicsit beszélünk majd a félelemről but first let's, let's see what Peter does nézzük mit csinál Péter. Peter, what are you thinking? Péter pedig nézzétek meg, Ez is mit, mit gondol? Lord, if it Péter akkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mégis mi állt a fejében? I have no idea. Nem tudom. I mean, I, I thought well, maybe um, maybe he wants to show off. He wants to be the hero. Talán kicsit úgy szerepelni akart a többi tanítványok előtt, vagy ő akart így a hős lenni. Jesus, come on, let me do it too! Come on, come on. Maybe. Ne, lehet, nem maybe. tudjuk. Maybe he was so tired and so miserable and so um, despairing of life that he just thought, you know. I want you know, annyira be done with this. I'm fáradt done. volt, kimerült, már elege volt az egészből, hogy, hogy csak így, így véget akart vetni ennek a harcnak. Gyerünk Jézus, had menjek, megfulladok és akkor kész kész minden. Uh -huh. okay. Pál azt mondja, hogy olyan viharokban voltak, ahol már így az életükkel is Elszámoltak. It doesn't mean they were suicidal, nem azt jelenti, hogy direkt öngyilkosok akartak lenni. No Hanem már már így leszámoltak, már már nem érdekelte őket, hogy vége az életüknek esetleg. Ebben a pillanatban már a halál egy megváltást jelenteni a, a szenvedés végét. But what I would like to think, De azt szeretném gondolni, hogy Peter was thinking. Hogy Péter azt gondolta, he Jesus, amikor hallotta Jézus hangját, oh, so annyira jó látni téged. You. Már rád vártunk. I want to be where you are. Ott szeretnék lenni, ahol te vagy. Szeretnék ott lenni, ahol te. Csak szeretnék oda menni, megölelni téged, ott lenni veled, és, és, és csak szeretném, hogyha így lenyugtatnál. Nem tudom. kicsit furcsa, de de Péter ezt a kérdést tette Mire ő így szólt. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. How you think he got out of the boat? You know? got out of the boat. how Hogy te hogy ki a hajóból? Jöjj ki a vízre. Kiugrasz, vagy nem tudom. Valahogy így ki, kilépett, igen. Know, he got, he got nem tudom, hogy történt, de valahogy kimászott a hajóból. Rálépett a vízre. Volt egy olyan pillanat, amikor rá kellett nehezednie ugye, a vízre a lábával. I'm, I'm walking on water. És, és vízzel járok. And he walks to Jesus. És oda ment Jézushoz. People aren't supposed to walk on water. Az emberek úgy általában nem nem szoktak a vizen járni. It's supernatural, ez, isn't it? ez természetfeletti képesség. És azt gondolom, hogy a ebben a világban ugyanannyira természetfeletti dolog az, hogyha valaki Jézusba fej, ö, veti a bizalmát, mint itt, ebben a helyzetben Péter. You, know, you and I, when Jesus says, trust me, ahogy Jézus neked, és nekem is azt mondja, hogy gyere, bíz bennem, jöjj. Az összes barátod azt hiszi, hogy A Családod is azt hiszi, hogy megőrültél. És akkor te azt mondod, hogy nem, én, én, én bízhatok Jézusban. your faith in Jesus is just a supernatural. Az, hogy te a hitedet in helyezed, az ugyannyira természet feletti mint az hogy péterit vizen járt and uh, without without jesus help without the holy spirit's help we can't trust és Jézus segítsége, és a Szentlélek segítsége nélkül nem tudjuk a bizalmunkat Jézusba helyezni. De ő szeretne nekünk segíteni. He Szeretett, uh, szerette volna, hogyha Péter bízik benne. Wants us to trust him. És ugyanúgy szeretné, hogyha mi is benne bíznánk. Harmincas vers. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt. És süllyedni kezdett. So he sees the wind. Látja az erős szélt. Lehet, hogy épp jön egy hatalmas hullám, yeah! Jaj. And he starts to sink. és elkezd süllyedni. I wonder how, how fast did he sink. És uh, azon gondolkozom, like, like, hogy mennyire gyorsan kezdődött el ez a süllyedés. A bit, like, <sharp> picikét, vagy már rögtön majdnem lemerült? De minden esetre elindult ez a süllyedés. Swim, Tudjuk azt, hogy Péter tudott úszni, mert az igében máshol ezt látjuk. It's, it's to like, back to the És érdekes, hogy az első gondolata nem az volt, hogy egyszerűen csak visszaúszott a hajóhoz. Sokszor Pétert egy kicsit úgy, hát úgy kinevetjük, de nagyon sok dolgot jól csinált itt. Az első dolog, amit tett, hogy felkiáltott, hogy Uram, segíts mens meg. When he began kiáltotta, hogy Uram, ments meg. If Bár csak a mi reakciónk is rögtön ez lenne egy nehéz helyzetben. But De általában előbb inkább a telefonhoz rohanunk. we write letters es valamit, I don't know. fagyizunk egy kicsit, <laughs> you know, go take a nap, we'll do something else, lefekszünk aludni vagy valamit, csinálunk. maybe talán mikor fölébredünk majd a probléma is elhagyott minket you know? addigra, but, but Peter says Lord save me that should be our response, de Péter azt mondja trials. hogy uram mentse meg és nekünk is ez kell hogy legyen az első reakciónk, megpróbáltatáshoz, Uram, segíts, segíts. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét. Tehát nem várt, hogy na, mit fog csinálni ez a Péter? You're afraid? Huh? It's not that easy, is Jaj, it? hát ugye nem olyan könnyű vizen járni. No, nem, azonnal kinyújtotta a kezét. Megragadta és visszasétáltak szépen a hajóhoz. És azt mondja neki, "Kicsinny hitű, miért kételkedtél?" Miért kételkedtél? És nagyon úgy tűnik, hogy ez a vers mondja el nekünk, hogy mi is a félelem. We know the feeling of fear, don't we? Ismerjük mindannyian a félelem érzését, igaz? One time I, I remember when uh, the back of my yard um, like it all caught on fire. <laughs> Emlékszem, volt egy ilyen eset, hogy ott hátul az udvarban hirtelen így tűzre kapott minden. Time, so fire, you know, akkor még man. nem ismertem Ádámot, úgyhogy nem tudtam hívni, hogy azonnal jöjjön segíteni. But feeling, you know, the heart, the heart pound, Emlékszem arra az sweating, érzésre, hogy elkezdtem izzadni, sweating, dobogott a szívem, mint az őrület. Start to think of like, arra kezdtem-e gondolni, ami még meg sem történt. egész utcát le fogom égetni. Like yet, Tehát ilyenkor az ember arra kezd gondolni, ami még meg sem történt, de megtörtént you know, És ilyenkor a leges legrosszabbra gondolunk. Fear, is Mindannyian ismerjük a félelem érzését, de vajon mi a félelem? Jesus says, why did you fear? és uh, Jézus azt mondja, hogy, so vagy nem azt mondja, hogy miért féltél? It, no, he said, I'm sorry. He kezdjük says, újra. He said, uh, why did you doubt? Tehát uh, nem azt kérdező, hogy miért féltél, hanem miért kételkedtél. What you, of little faith? a little faith. Uh, do you remember the story ugye Ádám és Éva történetére az Édenkertben? they were tempted? Ugye ott volt a kísértés. they committed sin for the first time. És ők voltak az elsők, akik bűnbe estek. Mit tettek? They hid. Elbújtak. Why? Miért? They Mert féltek. They didn't trust. Nem bíztak. It seems that when we stop trusting úgy tűnik, Úgy tűnik, hogy amikor már nem bízunk, akkor kezdünk el félni. Úgy tűnik, hogy a félelem és a hit áll ennek a skálának a két ellentétes pólusán. 32 vers 32 and when és amint beszálltak a hajóba elült a szél. Jesus is arrived. Jézus megérkezett. Minden megnyugodott. And those in the boat worshipped him. A those Hajóban lévők pedig imádták őt, vagy leborultak előtte. És ezt mondták: Valóban Isten fia vagy. We've actually heard this uh, other times in the gospel of Matthew. We've heard demons say Oh, you know, what do you want from us, you know, son of David, which is... Uh a to son of God. Ezt a kifejezést, hogy Isten fia vagy, ezt már többször hallhattuk, vagy olvashattuk Máté evangéliumában. Még a démonok is, ugye, úgy szólították meg, hogy mit akarsz tőlünk, Dávid fia, ami egy hasonló kifejezésehez, hogy Isten fia. This is son, atya well szájából is hallhattuk ezt a kifejezést, hogy ő az én szeretett fiam, akiben but, gyönyörködöm. But On the lips of his De ez az első alkalom, hogy a tanítványok ajkáról is halljuk ezt a, a vallomást. Körülbelül két éve jártak már Jézussal. És azt gondolják róla, hogy elég különleges ember. But here, for the first time in worship, they say, "Man, you are the Son of God." De itt először látjuk azt, hogy dicsérik őt, és azt mondják, hogy valóban Isten fia vagy. Tényleg te vagy az. végre megértették. És sokszor amikor Jézus is belép az életünkbe, amikor problémáink vannak vagy kríziseink. He is who he says he is. Sokszor pont ilyenkor értjük meg azt, hogy tényleg ő az, akinek vallja magát. When going well, amikor minden jól megy, we don't think about it too much. Akkor ugyannyira nem gondolunk erre. But when there is something to be afraid about, when De amikor van amitől féljünk, And and we és a bizalmunkat. And our, and our lives calm down. Akkor az életünk lenyugszik. A és a menny uh, látószögéből tudjuk nézni a dolgokat and he's there in the boat with us so to speak és mondhatjuk úgy is hogy ott ül velünk az életünknek a csónakjában say, yeah, ezekben a helyzetekben mondjuk azt hogy igen te valóban Isten fia vagy és imádjuk őt. And when they had crossed over, they came to the land of Gennesaret. This is verse 34. And when the men of the place recognized them, they sent around to all the region, and they brought to him all who were sick, and implored him that they might only touch the fringe of his garment, and as many as touched it were made well. 34-es verstől. Átkelve a túlsó partra, Genezáret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget. És kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék És akik csak megérintették, meggyógyultak. Feljött a nap. The storms calm down. Elült a vihar, They arrive at the other megérkeztek a túlsó partra, a, a céljukhoz, és akkor felismerték őt az emberek. Now, I'll, I'll admit, sure és én bevallom nektek, hogy nem vagyok benne biztos, hogy hol van Genezáret. Uh, De két elképzelés van erről. If this is the Lake Galilee, if this Ez Galilea a, Galilee. a tengere, mondjuk, yeah, north, ugye, ott van éjszakot, meg dél. Jerusalem's down there. Jeruzsálem ott van délre. Jordan River. A Jordán folyó itt folyik. Kapernaum ott van fönt, és itt töltötte Jézus a legtöbb idejét. some people, You the is this side of the, the lake here. Vannak emberek wasn't a town it was a region? Tehát ők ezek a kutatók azt mondják hogy ez nem egy uh, város volt hanem egy ilyen vidék egy terület neve. And, uh, és akkor Jézusék kelet kellett irányban keltek át kind of like coming, coming home in a way. így hazajöttek volna. And the people recognized him. És akkor az emberek felismerték őt. Because he had preached in their before. Mert ő már tanított az ő zsinagógáikban azt megelőzően. But there's another idea. Van, van egy másik elképzelés. And is the hogy Genezáret hogy a Genezáret a tó keleti oldalán fekszik. Interesting that we can't, Érdekes, hogy ezt a területet vagy város nem tudják. But I, I, I, find, I find this idea pretty exciting. De ezt a gondolatot ezt nagyon izgalmasnak tartom. Because when Jesus crossed the the lake with his disciples in Matthew 8, he met a demoniac. Mert amikor a Máté 8-ban Jézus átkelt a tavon, akkor találkozott ezzel a démonoktól gyötört emberrel. In, uh, Gadaria, a gadarai megszállottal. És ez, a, ez, egy te, ez egy tíz városból álló területnek az egyik városa. Mi a neve ennek? Decapolis. Decapolis. Yeah. Oké. Okay. Yeah. And uh, és hogyha emlékeztek erre a történetre, Jézus megszabadította ezt az embert a démoni megszállottságtól. Uh, the demons prayed to Jesus, you know, send us into those pigs. Emlékeztek, hogy a démonok imádkoztak Jézushoz, hogy a malacokba küldje őket. And he, and he yes. És azt mondta jó rendben. The people of the, city, or a the people people of the region, lakók vagy a területnek a lakosai. Valószínű azért, mert elveszítették minden megélhetésüket. Uh, they said Jesus. Ők is imádkoztak Jézushoz, de ők azt tőle, hogy menjen el. And, said, and he said, yes. És ő erre is igent mondott. But the demoniac, De a démoni megszállott ember. He to Jesus, said, Let me go with you. Ő már amikor nem volt, megszállva, akkor imádkozott, hogy jöjjek veled. And Jesus said no. És Jézus erre azt mondta, hogy nem. Maradj itt. Tell, tell your and what, what Meséld el a családodnak és a barátaidnak, hogy mi történt. Hogyha ez a második elképzelés az igaz, hogy ez a keleti parttól lévő terület, ahol ez a volt megszállott élet, it would, it would make sense. ennek úgy lenne értelme this demoniac had been a missionary. Hogy ez a, az ember aki a démonoktól meg ez egy misszionárius lett. He told people I was I was a slave to Satan and sin and Jesus set me free. Mindenkinek elmesélte, hogy engem a Sátán és a bűnök megkötöztek, de Jézus meg I, I was kicked out of my my home, I was kicked out of my city, I had to live in the graveyard. Kíruktak a, a városomból, elküldtek az otthonomból és egy uh, sír uh, kertben kellett laknom. But Jesus de Jézus közeljött, és ő megérintett engem. I was out of my mind, but Jesus clothed me with sanity. Teljesen elvesztettem az eszemet korábban, de Jézus eljött és ő józanságot adott nekem, józan ész. And the people responded to that testimony. És az emberek reagáltak erre a bizonyshatártéra. When is this guy coming back? De mikor jön vissza ez az ember? And it's this time that Jesus returns. És talán itt, ekkor ér oda Jézus És az emberek felismerték őt. Hey, that that that ez az az ember, aki megmentette ezt a démoni megszállózat. Ez Jézus, róla beszélt ez a missionárius. És akkor minden betegüket oda hozzá. Jesus És Jézus szolgált feléjük. Csodálatos kép. So what are you afraid of? Pétt mitől félstél? <coughs> What's the crisis in your life? Mi az a krízis a te életedben? Psalm 111:10 says fear the Lord. That's the beginning of wisdom. A 111-es Zsoltár 10. verse azt mondja, hogy az Úrnak a félelme az a bölcsességnek a kezdete. It's interesting that uh, there's a lot of things to be afraid of in life. Nagyon érdekes, hogy sok dologtól félhetünk az életben. God never says to be of Satan. Uh, Isten soha nem mondja azt, hogy ne féljünk a sátántól. He never tells us to be of death. Uh, nem mondja azt, hogy ne féljünk a haláltól. a haláltól. És ne, nem mondja soha, hogy, hogy féljünk attól, hogy ö, rákot kapunk. Says, bank Vagy hogy a, a, a bankszámlánkon nulla forint van. Say, De azt mondja, hogy féljetek engem. Strong, Jézus mondta ezt a legerősebb módon. He said that there's reason to be afraid of the Roman government. Azt mondta, hogy van okotok arra, hogy féljétek a római ö, hatalmat. Faith, Azért, mert az hitetek miatt sokatokat bebörtönöznek majd. Megölnek. Said, be De azt mondta, hogy ne féljetek. Ne féljetek attól, aki megölheti a testet. Be azt, aki megöli a testeteket vagy megölheti a testeteket és a lelketeket pedig a gyehennára vetheti. And that's, and that's God. És ez Isten. God. Isten. is the one who can do that? Isten az, aki ezt megteheti. And so we fear him. Őt féljük. We respect him. Őt tiszteljük. We honor him. Őneki adjuk meg a tiszteletet. We... We obey him. és neki engedelmeskedünk. We bring him joy and pleasure. Neki akarunk örömet szerezni. 12, 25 says that or worry in a man's 12 weighs him down. A 12, 15, 25 azt mondja, hogy aki agódik szívében, az leverté lesz. Mm -hmm. Talán ilyen volt Péter is. To worry. Uh, Kezdett agódni. I'm far from the boat messze vagy a csónoktól, nem, nem tudok már a vizel jelni. Nagyok a hullámok. És teljesen így levertétette őt, így rá nehezedett. Exactly És pontosan ezt tapasztaljuk meg worry, mi is. Igaz, amikor aggódunk. Amikor félünk. But the good news is, Romans 8.15 says, you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. De az a jó hír, hogy a Róma 8.15 azt mondja, hogy nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy a félelemben éljetek. Érteolvasson oh. pontosan. Romans Tehát a Róma 8.15. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. But we've received the spirit of adoption as sons, hanem a fiúság lelkét kaptátok, cry, Abba, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Second Timothy 1, 7 a 2 Timóteus 1:7 Azt mondja, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekünk. But he's given us a spirit of power and of love and of a sound mind. az erő, a szeretet és a józanság lelkét. And John. János. In 1 John 4:18. 1 János 4:18. There is no fear in love. A szeretetben nincsen félelem, hanem az igaz szeretet minden félemet kíjúz. Fear has to do with punishment. A, a félelem az a, a büntetéshez kötődik. And whoever fears has not been perfected in love. És az aki, az aki fél, az, az nem lettokéletesi a szeretetben. What we've been given by God is a, is is a different spirit. Amit Isten adott nekünk, az egy másfajta lélek. He loves us. Ő szeret minket. His love casts out fear. És az ő tökéletes szeretete kiűzi a félelmet. We don't even we know the fell on Jesus. Ezáltal nem is féljük azt, hogy büntetést kapunk, mert tudjuk, hogy a büntetés az Jézusra szállt. Tehát amikor félsz, akkor kiállj Jézushoz. Bízzál bennem. You won't be nem fogsz csalódni. He'll save you, ő megment téged, and you'll have a great és nagyon jó bizonyságot fogsz kapni. Like Lehet, hogy nem pont arról, hogy vízen jártál. De elmeséleted az embereknek, hogy féltem ebben a helyzetben az életemben, but God help me. de Isten megsegített. I És most már bízhatok benne. Nem félek a haláltól. Nem félek a főnökömtől. My, you know. Not afraid Nem félek a főnökömtől. Of, of sick. Nem félek attól, hogy beteg leszek. Not of what will with Vagy hogy mi lesz majd Magyarországgal? Vagy hogy elveszítem az állásomat? I trust, I trust Jesus. Mert bízom Jézusban. hogy will take care of me. Hogy ő gondoskodni fog rólam. So one, one more time, Psalm 27:1, amit a Domó olvasott el az elején, az első vers. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? That's a rhetorical question, by the way. Ez egy whom, who shall I fear? God is my salvation. Isten, az én és the Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Kitől Let's pray. Úr Jézus köszönjük, hogy velünk vagy. Nem számít, hogy milyen körülmények között vagyunk. És a félelem az egy valódi része az életünknek. De biztos vagyok benne abban Uram, hogy teljesen megérted azt, hogy mit érzünk. Köszönjük, hogy most is imádkozol értünk. És hajlandó vagy bejönni a viharba, hogy találkozz velünk. To bring peace, hogy békességet hozzá. Really és megmutasd, hogy tényleg ki vagy Te. God, we, we Istenem, szükségünk van arra, hogy megmutasd magadat nekünk. Tudjuk azt, hogy az ajkainkkal azt valljuk, hogy Te vagy Isten. Te vagy az Úr és tudjuk azt is, hogy a szívünkben viszont annyira nehéz, hogy a bizalmunkat és a hitünket belét helyezzük. Ez az élet annyira, annyival inkább valóságosnak tűnik. De köszönjük, hogy amikor benned bízunk. You, you reveal yourself to us, and that you want us to know who you are. You want us to find you trustworthy. You help us to trust you want us